14. Що більше роздумую над твоїм планом, то менше він мені подобається, мовив Гарвей, звертаючись до Саган. У трьох зі Сиборгом вони затаїлися на краю лісу, який підступав до наукової станції. Спробуй поменше думати, – запропонувала Саган. Для тебе це природний стан, – додав Сіборг. Він як міг намагався розвіяти похмурий настрій товаришів, однак виходило не дуже. Саган поглянула на його ногу. Сам то як? запитала вона з тривогою в голосі. ж дедалі сильніше». «Нормально», – запевнив її Сіборг. «Не збираюся відлежуватись у засаді, як купа лайна, поки ви будете виконувати місію. Я кажу про інше. Може я тобі з Гарвеєм помінятися ролями?» «Та все нормально», – повторив Сіборг. «До того ж, Гарвий мене вб'є, якщо я позбавлю його цієї розваги». «Що правильно, то правильно», – погодився Гарвий. «У цій справі мені нема рівних». «Так, нога болить. «Але ходити і навіть бігати я спроможний», – додав Сіборг. «Усе буде добре. Годіляси точити. До весілля заживе». Саган кивнула і перевела погляд на наукову станцію, що була скромним скупченням будівель. Із північного боку до майданчика прилягали військові бараки компактні. Обіни або не потребували, або не хотіли усамітнення. Які люди обіни збиралися разом для харчування. Більшість збереться в їдальні, що за бараками. Завдання Гарве було створити там якомога більше шуму, відволікти увагу на себе і змусити решту солдатів з усіх куточків станції рушити за ним. На південному боці, у просторому, схожому на ангар будинку, розмістився енергетичний генератор. Обіни використовували величезні акумуляторні батареї, які заряджалися від вітряків, розташованих неподалік від станції. Сібор за будь-яку ціну мав відімкнути електропостачання. Доведеться на місці з'ясовувати, яким чином це здійснити. Між цими двома цілями містилася наукова лабораторія. Після вимкнення електрики Саган мала проникнути всередину, відшукати Бутена і забрати його зі собою, за необхідності оглушити, щоби доставити до аварійного човника. Якщо зустріне Дірака, треба на місці вирішувати, чи може він знадобитися, чи вже став зрадником, подібно до прародителя. Якщо став, то розправитися з ним на місці швидко і акуратно. Саган підозрювала, що їй у будь-якому разі доведеться вбити Дірака. Навряд чи матиме час з'ясовувати, можна чи не можна йому довіряти, адже доступу до програми зчитання думок у неї більше не було. Вона дозволила собі миттєву слабкість і невесело посміхнулася Гаці про свою спроможність читати чужі думки. Таку засекречену, що виявилася абсолютно нікчемною в момент, коли вона найбільше цього потребувала. Джей не хотіла вбивати Дірака, але не бачила іншого виходу розв'язання проблеми. «А може він уже мертвий?» – міркувала вона. Це позбавило б зайвого клопоту. Саган відігнала таке припущення. Їй не подобалось, як подібний хід думок характеризував її саму. Про дірака вона подбає тоді, коли його зустріне. А поки що в її команді інші клопоти. Решті-решт головне запхати бутина до аварійної капсули. Одну перевагу ми точно маємо, подумала Саган. Ніхто з нас і не сподівається вижити. І це дає свободу дій. "Готові?" спитала Джейн. "Готові", відгукнувся Сіборг. "Так, чор, забирай, погодився Гарвей. "Тоді зробимо це" мовила Саган. «Гарвею, починай!» Джаред пробудився від короткого сну і побачив перед собою Зою. «Привіт, Зою!» – посміхнувся. «Привіт!» – мовила дівчинка і насупилась. «Я забула, як вас звати. Джаред!» «О, точно! Здравствуйте, містер Джаред!» «Здравствуй, Любонько!» – мовив Джаред і знову спіймав себе на тому, як важко тримати голос рівно. «Чи це не слонення Селеста?» – запитав, опустивши погляд, Наплюшиву іграшку в руках дівчинки. Зоя кивнула і простягнула іграшку ближче, щоб він роздивився. «Ага, раніше мене був Бабар, але я його загубила. Ви знали мого Бабара?» «Так», – відповів Джаред, – «я з ним знайомий». «Мені його дуже бракує», – насупилася Зоя, однак підняла голову і бадьоро додала. «Але татко привіз мені Селесту, коли повернувся». «А як довго його не було?» – спитав Джаред. Зоя знизала плечима. «Не знаю, довго. Сказав, що...» Мав невідкладні справи. І, пояснивши, попросив обінів, аби вони захищали мене й наглядали за мною. І вони захищали. Напевне, дівчина знову знизала плечима і додала тихіше. Мені обіни не подобаються, вони нудні. Повністю згодний, мовив Джаред. Шкода, що ви з татом так надовго розлучились. Я знаю, як він тебе любить. Я знаю, і я його люблю. Люблю татка, маму, дідуся й бабусю, хоча ніколи їх не бачила, а також друзі зі станції ковал. «Я за ними скучаю. Думаєте, вони за мною теж скучають?» Упевнений, що скучають», – відповів Джаред, свідомо відганяючи думки про те, що сталося з її друзями. Поглянувши на дівчинку, він побачив, що Зоя надула губки. Що трапилося, Люба? «Татко сказав, що я маю повернутися на Фенікс разом із вами. Запевнив, що ви будете доглядати за мною, поки він закінчить роботу». «Ми з твоїм татом говорили про це», – обережно сказав Джаред. «А ти хіба не хочеш повернутися на Фенікс Хочу поїхати туди з татом, – жалібно мовила Зоя. Не бажаю, щоб він тут залишився. Він затримається тут ненадовго. Заспокоїв її Джаред. Просто корабель, в якому ми сюди прилетіли і на якому вирушимо додому, дуже маленький. На ньому є місця тільки для нас із тобою. То, може, ви залишитеся? – Джаред розсміявся. Я би теж цього хотів, Люба. Але обіцяю, що поки ми чекатимемо на твого татуся, ти не скучатимеш. «А чого бажаєш насамперед, коли повернемося на станцію «Фенікс»?» «Цукерок», – випалила Зоя. «У них їх тут нема. Тато каже, що обі не їх не роблять. Якось він спробував зварити мені цукерки-самотужки». «Вийшло?» «Не дуже, якісь гидкі», – визнала Зоя. «А я хочу карамелюк і рисок, людяників та желеюк. Найбільше мені подобаються чорні». «О, пригадую, коли я вперше зустрів тебе, ти якраз їла чорні желейки». «Коли це було?» «Дуже давно, Люба», – відповів Джаред. Але, пам'ятаю, це так чітко, немов це сталося учора. Коли повернемось, можеш їсти тих сукерок скільки завгодно. Але не надто багато, мовила Зоя, а то живіт заболить. Точно, адже цього ми не маємо допустити. Хворий живіт нам ні до чого. Зоя розсміялася, від чого у Джареда защемило серце. Ви смішний, містер Джаред. Це я можу, посміхнувся Аджаред до відповідь. Гаразд, я маю бігти, сказала Зоя. Тато ліг поспати, він не знає, що я тут. Піду його розбуджу, бо зголодніла. Біжи, Зою. Дякую, що провідала мене. Радий, що завітала. Гаразд, сказала дівчинка, але повернулася і ще раз помахала від дверей рукою. До побачення, містера Джаред. Побачимося. Побачимося, відповів Джаред, розуміючи, що навряд чи. Я люблю вас, зірвалося зло Зої буденно, як це трапляється з дітлахами. І я тебе люблю, прошепотів Джаред, немов був її батьком. Він почекав, поки зачиняться двері, і лише тоді дозволив собі різко видихнути, аби зняти напругу, яку тримав у собі. Джаред оглянув лабораторію, погляд ковзнув по консолі, що Бутен приніс для керування процесом переміщення свідомості, і затримався на других яслах, які Бутен приготував для себе. Він планував спрямувати свою свідомість у тіло Джареда і зітерти його особистість, немов той був квартирантом, якого тимчасово пустили пожити за відсутності господаря. З іншого боку, хіба то не так? Адже це тіло справді призначене для Бутена. Саме для нього його і створили. Джареду дозволили тут помешкати, тільки тому, що свідомість Бутена попервах відмовилась оселятися. Довелось умовляти розділити ділянку мозку, яку застовпив для нього Джаред – доглядач. А тепер, іронією долі, Бутен забажав той мозок повністю, а Джареда викинули як непотріб. Чорт забирай, промайнула у Джареда шалена думка, саме тоді, коли я нарешті налаштував його під себе. Він розсміявся, але навіть для власних вух той сміх пролунав штучно і невпевнено. Джаред спробував заспокоїтися і задихав рівно, відчуваючи, що з кожним подихом до нього повертається спроможність думати раціонально. У голові все ще звучали доводи Бутена, який змальовував неправильні діяння союзу колонії, а також голос Кайнена, якому Джаред більше схильний довіряти в цьому питанні. Однак і той вторив Бутину. Джаред охопив подумки власне минуле, як солдати спеціальних сил і справи, що вони вершили в ім'я Всесвіту, безпечного для людства. Союз Колоній насправді тримав у руках усі засоби комунікації, суворо контролював усі сфери діяльності людства і справді з лютою впертістю воював з усіма іншими мислячими расами. Якщо Всесвіт насправді такий ворожий, як стверджує Союз, може подібний рівень контролю виправданий задля всепоглинального расового імперативу боротися за кожен клаптик землі. А якщо ні, Якщо постійні війни Союзу Колоній є не боротьбою за виживання, а проявами параної та ксенофобії, тоді Джаред разом з товаришами з лав спеціальних сил та бійцями Кайсо так чи інакше лише сприяє повільному наближенню загибелі людства, про що попереджав Бутен. Може й справді слід відмовитися від подальшої боротьби. Але, думав Джаред, бутену довіряти не можна. На переконання Бутена, союз колоній – втілення абсолютного зла, але сам при цьому коїть. Зло ще більше. Нацькував три раси, ворожі відносини з двома з яких сягають корінням у сиву давнину. На союз колоній кинувши тим самим мільярди людей та інших розумних істот у гирло війни. Він, Бутен, проводив смертельні експерименти зі солдатами, а також за допомогою власноруч створеного вірусу збирається розправитися з бійцями спеціальних сил та КСО, обладнаних розумником. А це вже, враховуючи унікальний склад КСО, чистої води геноцид. Знищивши армію, Ботен залишить колонії й саму землю беззахисними перед лицем будь-якого ворога, котрий забажає відібрати планети, що їх опанували люди. Обіни не зможуть зупинити таке грабування з боку інших рас, навіть якщо забажають. Для них нагородою є не нові землі, а отримання свідомості. Джаред розумів, що колоністи, коли опиняться без захисту, приречені. Колонії пограбують та знищать, і людям просто нікуди буде подітися. В цій частині галактики у народів не заведено ділитися домівкою. Земля може і виживе, бо вигнати мільярди людей без боротьби – завдання непросте. А ось малонаселені колонії, не обтяжені екологічними проблемами, стануть ласим шматочком. Проте якщо хтось таки вирішить напасти на Землю, розвиток якої союз колоній насправді стримує стільки йому зрозумілих корисливих міркувань, коли скалюство не зможе ефективно захистити себе. Можливо, земля вціліє, але наслідки нападу будуть катастрофічними. Невже Бутен цього не бачить? Запитував себе Джаред. Можливо, і бачить, але воліє вірити, що до цього справа не дійде. Може, він просто не задумувався над наслідками своїх дій. Коли до нього звернулись обіни, Бутен побачив лише те, що вони відчайдушно прагнуть отримати річ, за яку готові піти на що завгодно. І Бутен зажадав місяць з неба, не замислюючись над тим, що з ним робитиме потім. А може Бутен не очікував, що обіни насправді розпочнуть війну, якщо він їх про це попросить? Заплутавшись у думках, Джаред не припиняв тривожитися за долю Зої. Що чекає на неї, якщо Бутен зазнає провалу або буде вбитий? Що станеться з нею, якщо він досягне успіху? Джаред дещо ніяковів, що переймається долею однієї дитини, коли на кону життя мільярдів. Але вдіяти нічого не міг. Джаред насамперед шукав спосіб, як витягнути з цієї халепи Зою. Джаред знемагав під тягарем варіантів вибору, які мав зробити, і страждав від нестачі інформації. А ще більше скаженів від власного безсилля. Джареду здавалося, що він, мабуть, остання людина у світі, яка спроможна розгребти те, що на нього звалилось. Однак на даний момент він нічому запобігти не міг. Заплющивши очі, Джаред почав прораховувати варіанти. За годину розплющив очі. Бутену війшов у лабораторію в супроводі обміна. ти прокинувся». Прокинувся. «Пора почати перенесення свідомості», – сказав Бутен. «Я запрограмував процедуру і прогнав її на симуляторі. Здається, все відбулося гладко. Не бачу сенсу відкладати. Я й не думав відмовляти тебе від вбивства», – байдужо, – мовив Джаред. Бутен зупинився. Джаред помітив, що влучив у яблучко, нагадавши про намір здійснити вбивство. Бутена це турбувало. «До речі», – мовив Бутен, – «перед початком процедури можемо занурити тебе у сон, якщо бажаєш». «Ти нічого не відчуєш. Пропонуй від щирого серця на твій розсуд». «Здається, ти не дуже цього хочеш», – зауважив Джаред. «Модель показує, що це трохи ускладнить процес», – погодився Бутен. «Надійніше залишатися притомним». «Що ж, тоді я однозначно бажаю залишатися при тямі», – відгукнувся Джаред. «Не хочу ускладнювати». «Повір раку», – мовив Бутен. «Нічого особистого. Погодься зробити усе швидко та чисто з мінімальними ускладненнями для обох сторін. Мені справді шкода, що ти маєш померти, але альтернатива цьому – міріади смертей. Обивство особового складу колоніальних сил оборони за допомогою вірусу мало нагадує концепцію мінімальних втрат, заперечив Джаред. Ботен обернувся і віддав обіну наказ розпочати переміщення. Той зайняв місце за пультом. А хто захищатиме колонії, коли ти вб'єш усіх солдатів КСО? Адже захистити їх буде нікому. Адже захистити їх буде нікому. Тим самим ти знищиш усіх колоністів. В короткотерміновій перспективі їх захищатимуть обіни, відповів Бутен. Допоки ми не створимо нові збройні сили. Ти в цьому впевнений? Скептично запитав Джаред. Кільконо ти наділиш їх свідомістю. Навіщо тобі їм надалі допомагати? Чи плануєш притримати свій дарунок, допоки вони не виконають твою наступну умову? Бутен кинув швидкий погляд на обіна і повернувся до Джареда. Я нічого не збираюся притримувати. Вони це зроблять, бо обіцяли. — І ти готовий ризикнути життям Зої? — спитав Джаред. — Бо саме це ти робиш. — Не треба читати моралі з приводу моєї дочки. — роздратовано кинув Бутен і відвернувся. Джаред сумно знизав плечима, роздумуючи, що він, напевне, вичерпав усі варіанти. Обін кивнув, показуючи, що все готово. Бутен поглянув на Джареда востаннє. — Бажаю сказати ще щось, перш ніж розпочнемо. — Заощаджу це на потім. — відгукнувся Джаред. Ботен розкрив рота спитати, що це означає, але цього моменту з вулиці долинув гучний звук, який дуже скидався на черги з великокаліберного кулемета. Гарвей прийшов у цей світ саме заради такого кипішу. Поки вони утрьох наближалися до наукової станції, він страшенно переживав, що Джейн Саган осьось -ось удасться до свого фірмового стилю і застосує продуманий до дрібниць методичний підхід. Щось дивне та страшенно обережне – коли доведеться крастися навшпиньки, як той довбаний шпигун. Він терпіти цього не міг. Гарвей знав свою натуру і те, в чому він найкращий. Обожняво пошуміти, потрощити, щось підірвати. Кілька разів рефлексував. А чи не був його прародитель, генетичний матеріал, якого взяли за основу, насправді антисоціальним типом, на кшталт пірман'яка або професійного реслера, а може навіть відсидів термін за озброєний напад. Ким би або чим би той не був, Гарвий з радістю поцілував би смачно його в губи. При цьому всьому Гарвий був у повній гармонії зі своєю внутрішньою натурою, про яку зенівські буддистські ченсі можуть хіба що мріяти. Отже, коли Саган повідомила, що його завдання полягатиме у відволіканні уваги на себе, щоби надати їй та Сіборгу можливість виконати свою справу, Гарвий ледь не затанцював, і він без жодних сумнівів приверне увагу до себе. Питання лише одне – яким чином? Може, Гарвий і не поважав самокопання, але це не означає, що він був дурним. Мав раціональні принципи, хоч і легковажні. Він розумів цінність майстерності та витонченості, хоча й не володів сам цими якостями. А причина, з якої на його нестримне башкетування дивилися крізь пальці, це тому, що він бездоганно дотримувався стратегії та логістики. Дай Гарвею завдання, і він його виконує з максимально можливими тотальними руйнуваннями, але при цьому обов'язково доможеться наміченої мети. Одним з дороговказів для Гарвея з погляду стратегії була простота. За усіх інших рівних умов, Гарвий завжди віддавав перевагу принципові – одразу кинутися в гущу бою, а там подивимося. Коли його питали, чому так робить, він зазвичай відповідав, що це його лезоокама – теорії бою. Найпростіший спосіб надерти задницю неприятелю виявляється здебільшого найправильнішим. Цілком відповідно до цього принципу, Гарвий узяв літальний апарат, який захопила Саган. Витратив кілька хвилин на відточення майстерності керування, а тоді з усієї дурості спрямував його до входу в обінську їдальню. При наближенні двері розчинилися, випускаючи обіна, який після обіду поспішав на пост. Гарвей зловісно посміхнувся, а потім пригальмував рівно настільки, щоб, як він сподівався, закинути спантеличеного бідолашного інопланетянина назад до зали. Маневр спрацював. У обіна вистачило часу, щоб видати здивований зойк, коли кулемет Ховеркрафта ткнувся йому в груди. Обіна відкинуло до протилежної стіни. Солдати провели поглядом, як їхнього товариша розмазує по стінці, а потім повернули свої численні очі на двері, через які Гарвій на ховеркрафті вкотився в обідню залу. «Привіт, чесній компанії!» – гучно привітався Гарвій. «Другий взвод націлає вам вітаннячка!» – гаркнув він і натиснув гашетку кулемета. Усе змішалося в домі обінів. Це було до біса прекрасно. Гарвий обожнював свою роботу. На іншому боці поселення Сіборг почув, як Гарвий завзято взявся до роботи і мимоволі поморщився. І річ не в тім, що Сіборг недолюблював Гарвея. Просто після пари спільних рейдів у складі другого взводу він зрозумів. Якщо тебе бентежать вибухи та невиправдані руйнування, краще триматися подалі від Даніеля. Гурки та колотнеча привели до бажаного результату. Солдати біля генераторної облишили свій пост і кинулися на допомогу товаришам, яких весело шматували на протилежному боті станції. Сібор, кривлячись від булю, рвонув так швидко, як тільки міг, до генераторів. І був неприємно здивований зіткнутися з тими, кого він сприйняв за науковий персонал, коли відчиняв двері. Сібор стрельнув у одного з дивацької обінської гвинтівки, а іншому вчепився у горлянку. Це було гидніше, ніж Стів уявляв. Під пальцями кістки, чи що там у них є, піддалися і хруснули. На відміну від Гарвея, Сіборг не був природженим убивцею. Чесно кажучи, важко визнати, від чого він взагалі отримував задоволення. І, рано усвідомивши це, навчився проховувати почуття неповноцінності під личину гіперкомпенсації, через що товариші по навчанню сприймали його як пихатого засранця. Сіборг переборов свій комплекс. Хтось мусить дати купняка, якщо стоїш на краю і не наважуєшся стрибнути вниз. Але так і не спромігся змиритися з думкою, що поклавши руку на серця, він не створений для служби у спеціальних силах. Сібор пройшов у наступне приміщення, більшу частину якого займали два масивні агрегати, що, напевно, і були тими акумуляторними батареями, котрі слід вивезти з ладу. Гарвей зможе відволікати увагу, допоки залишатиметься живим, а отже навряд чи довго. Сібор швидко оглянув кімнату, шукаючи прилади чи органи керування – що хоча б натякнули, яким чином відрубається ця штукенція. Але дарма. Здається, керування здійснювали з першої кімнати із двома вбитими обінами. Сіборг навіть пожалкував, що не залишив одному з них життя. Може, пощастило б умовити того вимкнути живлення, одначе сумнівно, що з цього щось би вийшло. «Твою мать!» – відчайдушно вилаявся в голос Сіборг і, не маючи кращої ідеї, підняв обінську зброю і пальнув в одну з батарей. Снаряд увійшов в металеву оболонку. Висік сніп іскор, а потім пролунав пронизливий свист. Нимов повітря засмоктувалося в маленьку дірочку. Стів поглянув у місце, куди влучила куля. З отвору виривався якийсь зелений газ. «Що за нах?» – подумав сіборг, піднімаючи рушницю та прицілюючись у отвір, звідки виходив газ. «Подивимося, чи вміє він горіти». Газ загорівся невідмінно. Вибухова хвиля від акумуляторів кинула Джейн Саган на землю і сліпила на добрячих три секунди. Зір повернувся саме вчасно, щоб побачити, як величезні шматки генераторної летять у її бік. Саган відскочила, ухиляючись від уламків, і машинально звернулася до розумника перевірити, чи міг Сіборг якимось дивом вижити. Звісно, жодної відповіді від нього не отримала. В такому пеклі ніхто б не вижив. Але вона відчула приголомшеного Гарвея, який настільки здивувався, що на мить припинив криваву бійню. Саган перемкнула увагу на будівлю наукової станції, вікна у ній повибивало, де неде палало, і витратила кілька секунд на план дій, перш ніж зрозуміла, що інтеграція повернулася. Руйнування підстанції якимось дивом відновила зв'язок. Ще кілька секунд Заган непристойно витратила, насолоджуючись поверненням інтеграції та розумника, перш ніж перевірити, а чи є на зв'язку ще хтось. Вибуховою хвилею бутена та обіна підручного. Збурнуло на підлогу. Ясла нещадно затрусились, але вистояли. Світло згасло, а за секунду оновилося, змінившись на м'яке зелене від аварійного джерела. Обін підвівся і насамперед поспішив увімкнути лабораторний резервний генератор. Бутен вискочив з лабораторії, викрикуючи ім'я доньки. Дірак провів його поглядом. Серце шалено калатало. «Діраку!» – почув у голові голос Джейн Саган. «Відповідай!» Інтеграція осяяла Джареда Немов Боже благословення. Я тут», – відповів. «Бутен ще живий?» «Так, але тепер не він є метою операції. Не розумію тебе. Джейн». Джаред промовив ім'я лейтенанта уперше за весь служби. «Зоя жива. Це його дочка. Знайди її. Треба якомога скоріше вивести її звідси». На мить він відчув, як вона вагається. Потім мовила. «Розкажи все, що знаєш, і поквапся». Джаред, як міг швидко, вивалив саган усе, що дізнався від Бутена, в тому числі запис розмови, яку він зробив, коли Бутен ненадовго увімкнув його розумник. У відчайдушній спробі, що, можливо, хтось із товаришів вижив і знайде спосіб зв'язатися з ним. Саган не мала змоги ознайомитись із записами просто зараз, але тепер вони були в неї. Треба захопити Бутена, випалила Джень, коли Джаред закінчив. Ні, надіслав Джаред, якому рішуче. Допоки він живий, обі не бажатимуть його відбити. Він є ключем до того, що вони страшенно прагнуть. Якщо вони погодилися розв'язати війну тільки тому, що він їх про це попросив, то знайдуть спосіб повернути його назад. Тоді я його вб'ю, заявила Саган. Врятуй, Зої, наполягав Джаред. Я сам подбаю про Бутена. Яким чином? Довірся мені. Діраку, почала Саган. Я знаю, що ти мені не довіряєш, сказав Джаред. І знаю, чому саме. Але я також пам'ятаю слова, які ти одного разу сказали мені лейтенанти. Ти наказала за будь-яких умов не забувати, що я Джаред Дірак. «І тепер, лейтенанти, кажу тобі, що пам'ятаю, хто я є. Я Джаред Дірак, солдат спеціальних сил Союзу колоній, і моє завдання – боронити людство. Прошу дозволу виконати свій обов'язок». Упродовж довгої паузи, що настала, Джаред почув кроки Бутена, який повертався до лабораторії. Виконуй свій обов'язок рядовий», – наказала Саган. «Так точно», – відповів Дірак. «А я знайду Зою». «Скажи їй, що ти – друг містера Джареда, і вони з татом дозволили їй летіти з тобою». «Не забудь приплюшиве слонення». Джаред надіслав Джейну інформацію, де, за його розрахунками, може перебувати Зоя. Десь далі по коридору лаборантського корпусу. «Не забуду», – пообіцяла Саган. «А зараз мушу перервати зв'язок», – мовив Джаред. «Прощавай, лейтенанти, і дякую за все». «Прощавай, Джаред. І перш ніж зв'язок перервався, надіслало йому емоційне повідомлення підтримки. А тоді зникла. Джаред залишився сам. Бутен іще у дверях загорлав на обіна. Той заклацав тумблерами. «Давай тише", Бутен знову прикрикнув на обіна. «Нас атакують! Маємо якомога швидше здійснити процедуру!» Бутен ковзнув под Джареду поглядом. Джаред посміхнувся, заплющив очі, прислухаючись до клацання перемикачів, до звуку дверцят ясел, в які заліз Бутен, до низького годіння власних ясел, що починали розігріватися, готуючись до перенесення свідомості. Підбиваючи підсумок життю, Джаред найперше шкодував, що воно виявилося таким коротким. Трохи більше року, але за цей рік він устиг познайомитися з кількома людьми, так багато чого пережив. Джаред подумки перелічив тих, з ким зустрічався. Джейн Саган, Гаррі Вілсон, Кайнен, генерал Медсон, полковник Робінс, товариші по другому взводу. Був удячний за близькість, яку надавала інтеграція. Він пригадав незвичного капітана Мартіна і його гамерян. Пригадав жарти, якими обмінювався з лейтенантом Клаудом. Пригадав Сару Полінг, свою кохану. Пригадав Зою. Вона житиме, якщо тільки Саган зможе її розшукати. А вона обов'язково її знайде. Ні, подумав Джаред. Я ні про що не шкодую, ані трішечки. Він відчув легкий поштовх. Обін розпочав процес переміщення. Джаред тримався, наскільки вистачило сил. Потім розслабився. Зоя закричала, коли потужний вибух струсунув її кімнату настільки сильно, що її скинуло з ліжка, а телевізор упав зі стіни. Нянька забігла в кімнату подивитися, чи все гаразд, але Зоя її відштовхнула. Вона чекала не маму, а тата, і той на хвильку увійшов до кімнати і підхопив доньку на руки, заспокоюючи та запевняючи, що все буде добре. Відтак, опустивши її на підлогу, казав, що за кілька хвилин зайде містер Джаред, і вона має в усьому його слухатись. А поки що залишиться в кімнаті з нянькою, бо тут їй нічого не загрожує. Зоя розплакалася і прохала тата не йти, а він пообіцяв, що більше ніколи її не покине. Тут було щось не так, бо, як він щойно сказав, за нею мав прийти містер Джаред, щоб забрати зі собою. Проте дівчинці стало спокійніше. Потім тато щось сказав нянці і пішов. Нянька сходила до вітальні, а повернулася з гвинтівкою, якими користувалися обіни. Вибухи припинилися, але раз у раз... Зоя чула ззовні звуки пострілів ось такі хлоп, – хлоп-хлоп-хлоп. Зоя шмигнула в ліжко, схопила Селесту і почала чекати на містера Джареда. Раптом нянька скрикнула і підняла гвинтівку, цілячись у щось, чого Зої не було видно, а потім вибігла у коридор. Зоя скрикнула і вся у сльозах забилася під ліжком. Саме так усе відбувалося на станції Ковл. Вона боялася, що за нею знову прийдуть ті дивні істоти, схожі на величезних курчат. І з сусідньої кімнати долинув глухий стук, потім крик. Зоя затиснула вуха і заплющила очі. А коли розплющила, то побачила пару ніг, що наближалися до її ріжка. Зоя приклала долоню до рота, щоб не закричати, але не змогла втримати жалісне схлипування. Ноги перетворилися на коліна, а потім збоку з'явилася голова, яка щось промовила. Зоя скрикнула і позадкувала, притискаючи до грудей Селесту, але коли тільки виповзла, Жінка міцно схопила її. Зоя відбивалась і брикалася, не розуміючи, що жінка повторює її ім'я. «Усе нормально, Зою», – казала та жінка. «Усе нормально. Заспокойся». Нарешті Зоя облишила спробу звільнитися і повернула голову. «Де мій татусь?» – запитала. «Де містер Джаред?» «Вони зараз зайняті», – відповіла жінка, міцно притискаючи дівчинку до грудей. «Обидва попросили мене зайти і подивитися, чи все з тобою гаразд. Мене звуть міс Джейн. Та тось наказав мені сидіти тут і чекати на містера Джареда, мовила Зоя. Усе правильно, відповіла міст Джейн. Але на даний момент вони дуже зайняті. Тепер дещо відбувається, і вони просто не можуть до тебе підійти. Тому і попросили мене подбати про тебе. Про мене дбає нянька, запротестувала Зоя. Твою няню викликали в інших справах, пояснила міст Жейн. Тож усі страшенно зайняті. Я чула, як щось в мовила Зоя. Саме через це усі й зайняті, пояснила міст Джейн. «Гаразд!» – невпевнено протягнула Зоя. «Ну, а зараз Зою?» – сказала Джейн. «Я хочу, щоб ти обійняла мене за шию, а ногами вчепилася за талію. Тримай мене міцно і замружся, допоки не дозволю розплющити очі, гаразд?» «Добре!» – відповіла дівчинка. «Але як я триматиму Селесту?» «А ми покладемо слонення між нами, ось так», – мовила Міджень і засунула іграшку між ними. «Але ж так ми її роздавимо!» – зауважила Зоя. «Нічого страшного!» – відповіла саган. «З нею все буде добре. Ти готова?» «Я готова. Тоді заплющ очі і дуже міцно тримайся», – сказала Джейн. Однак, коли вони вийшли з дитячої кімнати, крізь напівзаплющені очі, у вітальні дівчинка стигла помітити няньку, яка спала на підлозі. Потім Зоя замружилася і стала чекати, коли міс Джейн дозволить знову розплющити очі. Обін, яких Саган зустрічала в лабораторному корпусі, намагалися здебільшого уникати її, і це наштовхнуло на думку, що тут були тільки вчені. Однак час від часу хтось таки спрямовував на неї зброю або намагався перегородити шлях. Приміщення було надто тісним, щоби прицільно застосувати незграбну обінську гвинтівку, тому саган покладалася на ніж та швидкість реакції. Такий підхід ледь не закінчився плачевно, коли нянька Зої майже знесла їй голову з рушниці. Джейн митнула ніж, відволікаючи увагу, а сама кинулася вперед у рукопашну. Їй пощастило, що коли вони впали на підлогу, нога Обіна застрягла під шафою. Джейн спромоглася вивільнитися, залізти на тварюку і задушити її. Тепер з Зою на руках мала якнайшвидше забратися звідси. «Гарвею!» – покликала Джейн. «Я трохи зайнятий!» – відукнувся той. Підвіднавшись до його розумника, Саган побачила, як він пробивається до іншого ховеркрафта. Свій перший апарат Гарвей розбив облітак, який Обіни намагалися підняти в повітря щоб з висоти розстріляти його. «Об'єкт у мене, і мені потрібна допомога і транспорт. Зачекай п'ять хвилин, отримаєш перше і друге», – відповів Гарвий. «Не підганяй». «Поквапся», – мовила Саган і розірвала зв'язок. Коридор біля входу в апартаменти Бутена тягнувся на північ, повз лабораторію і на схід у глибину будинку. Мимо лабораторії можна було швидше дістатися місця Звідки Гарвей забрав би їх, але сагани стали ризикувати, щоби Зоя не побачила там свого батька чи Жареда. Тому повернулася до Вітальні і підібрала нянчину гвинтівку. Тримати її було незручно. Вона призначалася для стрільби двома руками, до того ж обінськими, а не людськими. Саган сподівалася, що усі обіни залишили будівлю і кинулися за Гарвем. Отже, застосувати зброю не доведеться. Але гвинтівку їй таки довелося застосувати тричі, Останнього разу як палицю, коли закінчився боєкомплект. Обі не кричали. Зоя скрикувала щоразу, коли чула постріли, але очі не розплющувала, як і обіцяла. Джин вибралася з будинку і дісталася місця, звідки зайшла, вибитого вікна на першому поверсі біля сходового колодязя. – Де ти? – спитала вона Гарвея. – Ти не повіриш, але обі не вперто не бажають розставатися зі своєю технікою. – Надіслав Гарвей. – Харес смикати мене, скоро буду. – Ми вже в безпеці Спитала Зоя. Голос пролунав лунко, бо вона щільно протилилась обличчям до шиї саган. Ще ні, відповіла саган, але скоро будемо. Хочу до татка. захникла дівчинка. Я знаю, Зою. Шш. З горішнього поверху долинуло шарудіння. Давай, Гарвою, подумала саган, воруши булками. Ці довбані обіни вже сиділи йому в печінках. Покришити їх кілька дюжин в їдальні, стало, покладаючи руку на серце. Просто на душі, якимось довбаним очищенням, особливо у світлі того, що ці покидьки порішили майже увесь другий взвод. Протаранити своїм ховеркрафтом їхній літак було теж ніщак. Проте, опинившись на твердій землі, Гарвий потроху почав усвідомлювати, скільки цих довбаних обінів ще залишилось, і мочити їх пішки набагато складніше. А ще Саган зі свою інтеграцію. Звісно, це здорово, але вона заявляла, що, мовляв, подавай транспорт. Наче він тут прохолоджується. Вона бос, подумав Гарвей. Викрасти один із припаркованих ховеркрафтів виявилося справою непростою. Обі не тримали їх на подвір'ї, куди вів лише один вхід. І принаймні ще два ховеркрафти роз'їжджали довкола, вишукуючи нападника. Ну ось, про вовка помовка, подумав Гарвий, коли один з апаратів вискочив із зарогу. рогу. Гарвий, який досі лежав, заховавшись, щоб не привертати уваги, зірвався на повний зріст і замахав руками. «Гей, засранцю, ну роли, козлино, сюди!» Чи то потювши, чи побачивши Гарвія, обін, який сидів за кермом, повернув у його бік. «Гаразд, твою мать!» – подумав Гарвий. «І що мені з цим щастям тепер робити?» Перш за все довелося кинутися в бік, щоб ухилитися від кулеметної черги з ховеркрафта. Перекотившись, Гарвий зайняв позицію для стрільби лежачі і підняв свою незграбну обінську гвинтівку, щоб вистрелити у слід водію, який промчав мимо. Першим пострілом схибив. Проте другим зніс обінові башку. «Носити каску треба козлину», – подумав Гарвий і пошкандибав за здобиччу. Тепер можна виручати лейтенанта. Дорогою зустрічні обіни пробували повторити з ним те, що він сам щойно провернув, але Гарвий не став витрачати набої, а просто без викрутасів давив їх як тарганів. Екіпаж подано. Звернувся він до саган і дуже здивувався, побачивши, кого вона тримає на руках. «Ух ти, це дитина!» Угадав. Відгукнулася Джейн, умощуючи дівчинку на сидіння. Жени духу до капсули. Гарвей дав газу і полетів, мов стріла. Погоні за ним нібито не було. Я думав, ми мали захопити Бутена, мовив він. Плани змінилися, відповіла Саган. А де Бутен? Дірак з ним розбирається. Дірак? іще І ще більше здивувався Гарвий. Я думав, його кокнули. Тепер уже, напевне, відгукнулася Саган. Тоді як він з тим Бутеном розбирається? Гадки немає, визнала Джейн але впевнена, що зможе це. Бутен розплющив очі свого новенького зголочки тіла. Гаразд, не зголочки виправив себе, трохи бувалого у використанні. Асистент Обін відчинив ясла і допоміг випратися. Бутен зробив кілька невпевнених кроків, потім кілька впевнених. Оглянув лабораторію і здивувався, наскільки вона яскрава та сповнена життям. Його органи відчуття, що усе життя виявляється, ледь жевріли, Тепер запрацювали наповну. Навіть лабораторія виглядала по-новому. Бутен поглянув на своє старе тіло. Головний мозок був мертвим, але воно все ще дихало. Залишене на призволяще, тіло сконає за кілька годин, максимум за день. Бутен використає можливості нового тіла, щоб зафіксувати свою смерть, а потім забере цей доказ в аварійну шлюпку разом із донькою. Якщо капсула, звісно, ще на місці, поправив себе Бутен. Адже цим воякам зі спеціальних сил якимсь дивом удалося втекти. Хтось із них міг нею скористатися. Ну і Бог з капсулою, подумав Бутен. Невелика втрата. Його розум працював над запасним варіантом, в якому він, як дірак, убиває Бутена. Обіни, позбавлені заповітного призу в подобі свідомості, відмовляються від війни і дозволяють діраку повернутися додому з тілом Бутена та Зої. Ні, це щось неправдоподібне, подумав Бутен. Треба попрацювати над деталями. Однак, яку б історію він не вигадав. Раптом Бутен зрозумів, що в полі зору з'явилася маленька піктограма – зображення поштового конвертика. Вам надійшло повідомлення від Джареда Дірака. Появився напис під піктограмою. Щоби відкрити звістку, скажіть «Відкрити». «Відкрити». У голос мовив спантиличений Бутен. Конверт відкрився, зображення зникло. Повідомлення виявилося не текстовим, а голосовим. «Привіт тобі, Бутене». Промовив синтезований голос, точно відтворюючи голос Дірака. А також його власний. Поправив бутин. «Бачу, переміщення вдалося, і ти отримав це тіло. Перш ніж остаточно піти, хочу поділитися з тобою деякими думками. Якось одна розумна істота сказала мені, як важливо зробити вибір», – продовжив голос. «Хоча за своє недовге життя мені не доводилося цього робити, принаймні такий вибір, який тягнув би за собою наслідки. Тепер біля останньої межі я постав перед необхідністю вибору. Вибирати між життям та смертю не доводиться». Ти зробив це за мене. Але коли заявив, що немає іншого шляху, ніж допомогти реалізувати твій план, то помилився. Він є, і я його вибрав. Я вирішив тобі не допомагати. Не мені судити, чи союз колоній є найкращою формою для людства. У мене не було часу досконало вивчити цей предмет. Але я вирішив не наражати на ризик смерті мільйони, чи може навіть мільярди людей, допомагаючи тобі повалити СК. Можливо, в кінцевому підсумку я помиляюсь, але це моє рішення. І я приймав його, ґрунтуючись на виконанні обов'язку, заради якого я появився на світ. Мій обов'язок – захищати людство. Я бачу іронію в тому, що, маючи так багато спільного, свідомість, пам'ять, а можливо навіть загальні цінності, скеровані на благо для людства, ми, одначе, дійшли протилежних висновків щодо засобів досягнення цієї мети. Шкода, що ми так небагато часу провели разом. Я волів би стати тобі другом чи братом, а не посудиною, котра містить твоє я. Проте зараз надто пізно. Надто пізно для мене, і хоча ти цього ще не усвідомлюєш, надто пізно для тебе. Як там не є, я маю тобі подякувати. Що не кажи, а я з'явився на світ завдяки тобі. І хоч і ненадовго, я відчув радощі та журбу життя. Завдяки тобі я зміг зустріти та полюбити Зою, який я молитиму Бога. Пощастить урятуватись. Я завдячую тобі своїм життям, Шарле, а також своєю смертю. А тепер дозволь зробити невеличке відхилення, що, обіцяю, призведе до кульмінації. Відомо тобі чи ні, а однією з особливостей жваво-крові є її здатність до моментального окислення і загоряння. Не можу позбутися відчуття, що таку її здатність несли просто по приколу, оскільки вперше я це побачив, коли кров спричинила смерть комах, які намагалися ужалити солдатів спеціальних сил. Згодом виявилося, що така її здатність може бути корисною. І вона одного разу врятувала мені життя у бою. Шарль, ти винайшов вірус, за допомогою якого наміряєшся повалити союз колоній. Оскільки ти знаєшся на комп'ютерних вірусах, то мав чути про термін троянський кінь, яким є це послання. Відкривши листа та активував маленьку програму, яку я написав. Вона дала усім нанороботам жива крові вказівку вибухнути одночасно за моєю командою. Я припустив, що на даний момент Програма мала вже донести мою команду всім нанороботам. Давай перевіримо. Заган отримала повідомлення, коли усаджувала Зою в рятувальну капсулу. Вона була від Джареда Дірака. Якщо ти читаєш це, значить Шарль Бутен мертвий. Ішлося там. За розкладом, воно мало надійти після того, як мій колишній розумник запустив програму займання жвавок крові. Якщо Бутен не загине від вибуху, а він має загинути. То задихнеться від ядухи за кілька хвилин. У будь-якому випадку Бутен більше не жилець, як, власне, і я. Не знаю, чи ти отримаєш мого листа, але сподіваюся, що так. А це значить, що ти жива. Бувай, лейтенанте Саган, радий, що познайомився з тобою. Якщо побачиш Кайнена, перекажи, що я послухався його і зробив вибір. Саган переслала повідомлення Гарвею. Дуже мило, прокоментував той. Юрак до останнього залишився солдатом спеціальних сил. «Це правда», – задумливо протягнула Саган і махнула рукою в бік капсули. «Залізай». «Жартуєш?» – здивувався Гарвий. «Комусь треба повернутися назад із Зою», – пояснила Саган. «А командир тут я, і я залишаюся». «Лейтенанти», – обурився Гарвий. «Дівчинка мене не знає. Це ти притягнула її сюди. І саме ти маєш повернутися назад. Я не готовий і не хочу повертатися. Я тут відриваюся сповна. Думаю, що до моменту, коли наші кинуть на це місце камінь, я тут усе зачищу. А коли закінчу, зганяю подивитися може залишилося щось варте уваги. Тож лети, саган, і не переймайся. Скажи, хай за кілька днів надішлють за мною капсулу. Одне з двох, я або виживу, або помру. В будь-якому випадку я встигну розважитися. Гаразд, погодилася Джейн. Якщо повернешся до лабораторії, спробуй виняти пристрої пам'яті з модуля переміщення свідомості, хай це стане для тебе пріоритетом. А що там на них? Не що, а хто, поправила його саган. Сам той, цієї миті з лісу почувся шум. Ну все, за нами прийшли, мовив Гарвий. Забирайся звідси, лейтенанти. Тепер ми у безпеці? Через кілька хвилин після запуску спитала Зоя. Так, Люба, відповіла Джейн. Сподіваюся. А коли до мене приїде тато? Не знаю, Зою, відповіла Саган і скуйовдила волосся дівчинки. Не знаю. У тіснявій рятувальної капсули Зоя простягнула рученятка до Джейн. Лейтенант притиснула дівчинку до себе.